Це є звукозапис «Лібрі Усі звукозаписи «Лібрі є суспільне надбання. Солом'яний дід. Щоб горобців шкодливих настращати, вигадливий хазяїн взяв солом'яного діда, приладнав та ще й з лозиною. хоче бити. Горобчики сміються у кутку. Вони пройди світ і дознали, що то химера. Не злякались. І шкоду роблять у садку. Чи вам обридло в світі жити, озвавсь Пацюк. Он дід стоїть, лозиною вас хоче бити. Тікайте швидше до розсвіти. А горобці кричать Найшов, дурних, ми бачили ще не таких. У панському саду стояли генерали, та й тим на голову сідали. А се, солом'яник, не боїмось, під носом пурхаєм і сміємось. Такі діди і між людьми бувають. І нічого гісенько не помагають. А час би людям перестать солом'яного діда пхать і тільки горобців смішити. Тепер не пуголом добру навчать, нам треба іншого бажать, живого слова, правди і просвіти. Кінець байки «Солом'яний дід».